124-cü məzmur Davudun ziyarət nəqməsi İndi İsrail söyləsin Rəbb tərəfimizi saxlamasa idi insanlar bizə qarşı qalxarkən Rəbb tərəfimizi saxlamasa idi bizə qarşı qəzəblərindən yanarkən bizi diri-diri udardılar sular bizi yuyub aparardı Sellər üstümüzü basardı, azğın sular üstümüzü basardı. Alqış olsun Rəbbə, O bizi onların dişlərinə ov etmədi. Bizi ovçunun tələsindən bir quş kimi qurtardı. Tələ qırıldı, canımız azad oldu. Bizə Rəbbin adından, göyləri və yeri yaradandan yardım gəlir.